<laughs> <سؤال> نحمده و نصلي على رسوله الكریم فَمَّا بَعْدُ فَأَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشِّيْطَانِ الرَّجِيمِ بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا اِنَّكَ أَنْتَا الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ رَبِّ شَرَحْ لِي صَدْرِي وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي وَحْلُ الْعُقْدَةَ مِنْ لِسَانِي یا یشتمه پاراسوره احزاب کی دوم آیات مبارک ہیں 90 درس سے وا اذ اخذنا اوات کا وقت یغستی و منگا من النبی مِثَاقَهُمْ كَلَامٌ مَظْبُوطٌ وَعَدَ غِي وَمِنْكَ اُذْكَا سُنَمَ وَغَسْتِ وَأَحْبِيْبَا وَمِنْ نُوحٍ أُذْنُ نُوحٍ عَلَيْهِ السَّلَامُ و ابراهيم او د ابراهيم عليه السلام نوعدا واستوا وموسى او د موسى عليه السلام و سلامنا وعيسى ابن مريم او د عيسى وا اخذنا منهم اغستوا من داینا میثاقا غلیظا و د سختا ومزبوتا <تصفيق> دی آیات مبارکه کی الٰہی چما دتولو انبیاء علیہم السلام نا عموماً یواد اغستواء او یا بیا پسی پینز خصوصی انبیاء علیہم السلام ذکر کوي پا ان نبیین کی دتولو پیغمبرانو علیہم السلام ذکر راوے نوکل چغه پین زخه ذکر کوي پاغه کې سید العالمین د ټولو مخدکو من کدا تا سنا ورپسې دوي موده نوح عليه السلام نا او درېم د ابراهیم عليه السلام نا صلو د موسی عليه السلام او پینزم د یعس عليه السلام اول عام پیغمبران ذکر کل بیا ور پسې 15 خاص ذکر کل وګره دې پینزو ذکر کول کی وګورای رحمت للعالمین د ټول نمره کې کو دادا غې لوی مرتبه اوچته درجه طرفه اشاره دا چراغلی خو پټول کی رست دی خوپا مرتبه کی د ټول نو مخ کی دي نو عموما نه پیغمبران ذکر کل او خصوصا کی ابتداو او کا درحمت للعالمین صلی الله علیه و آله او دا د پیزو پیغمبرانو ذکر په نور او آیاتونو کې لکتاسو لرستو یو آیات را روان دے سور شوراو گورئی پنزشتم اپارکی او داغی آیاتو گورئی ای دیار لسم نمبر التیم دی, دی پنزو پیغمبرانو علیہم السلام خصوصاً ذکر خیر فرمائے لیدے پینیشتما فاردا د یار لسم نمبر آیات ده شرع علیکم من الدین مکرر کړه د تاسو د فارض دین نا ما هغ دین و صا به لو حن چې وصیت کړه ولا پا غبان تا والذي اوحانا اليك اوحى دين چ مونږه وهکړه حبيب ترشتا وما وسينا به يودا غدين دي چ وصيت کړو مونږ پدې باندې اي ابراهيم ابراهيم عليه السلام تا وموسى وعیسا وعیسا علیہ السلام تا دلتیم گور خصوصا پینز وار پیغمبران ذکر کل اول نوح علیہ السلام بیا سید العالمین ورپس ابراہیم علیہ السلام سلورم موسیٰ علیہ السلام او پینزم عیسیٰ علیہ السلام ان اقیم الدین ادا چتا سو قائم کیدا دین ولا تتفرخو فی او تسنس کی گئی ما دل دل جڑی گئی م پد دین کی نضا پین پیغمبران علیہ السلام دل تم او دا په سورې ذکر کوي علماء ذکر کړي چې ګوره د اټول مين نبيين کې داټول رالل خدای دې زیادت فضیلت په اړه دی او په ځانګړې سره مبارکه او نمونه اخلی باز اولماؤ دی پینزو تا اولو العظم ویلی لکه دا مسئلت یہ روا چه آیا اولو العظم ټول پیغمبران دی که دا پینزو خصوصا دی نو باز اولماؤ دا پینزو چی ذکر دی دی تا اولو العظم وي او راجح قول دا دی چې هر نبی دا اولو العظم نوی لیکو برش پگشت پا میں پاری ابتدا کیا سورت رازی سورت الاحکاف او داغی خیرن ای آیاتی مبارک او گوری خیرن ای حساب حلتِ العالمین دول العظم پیغمبرانو ذکر فرمائے لے دی سور احقاف کی دعول العظم انبی آلہم الصلاة والسلام اللہ ذکر فرمائے لئے اگرئی ای اخیرن ای آیات پین پی نمبر آیات دے پینزم درشم فاسبر کما سوبر اول العظم من الرسول ولا تستعجل لهم فاسبر سبر کا حبیبا کما صبر لك چې صبر کړو اولو العزم من الرسول اخا اندا نو دل يو من الرسول د پیغمبرانو نا ور اولو العزم وي نباسو لمویتا من الرسول کی من د تبعیز دی اولو العزم دغه پیغمبران عليهم السلام دی چې سوره شورا اوستاسو استاد زموږ د درس دی آیاتي مبارکه ذکر ده اباج وای جن من د تبعیذ نه بلکه من د بیان نه پارده هر نبی اول العزم وی د لوی همت خا وی فاست بیر حبیب صبر دی کافر پد بدرد او د دین پر رسولو کما صبر الک چي صبر کړو اول لازم خونداند نو د لوی همتونو مله رسول د پیغمبرانو علیه السلام نا ولا تستعجلهم عذاب غختو کی دیت تلوار مکوا یسوع رب مهربان رب دې ارحمر رحیمین رحمت للعالمین توی چه دغه ور پګړو او سر دی تی خیر تر ابلی او دیتاسو تلوی ونی اختو بی بی و خف عذاب اوخته کی حبیب تلوارو نکی اولیا سینه همت والے وی بے صبر نه لکه زمو خماموری پوټه اونتی سینه بے صبر وی وای ولا تستعجلهم او تلوار مکود دوی ده پار پاظ اختو کی کاننهم یوم یراونا تب ویګنی دوی کل چوب غریده ما یو ادونا غچ دیسره واد کی دیشی لم یلبو تب وی وخنو تیر کړه په دنیا کې اِلَّا سَاعْتَمْ مِنْ نَهَار مَگَرْ يَوْلُغُنْتِ سَاعْتُ دُورَ زِنَام رب العزد ٹھولو انبیاء لهم السلامنا وعدہ اغسطے او بے پینز خصوصاً ذکر کل او میساقی ہوئے میساق سَتَوَي الْعَهْدُ الْمُعَقَّدُ بِالْيَمِينِ اغه عهد لوي چې په قسم مزبوط شوی وی او د اميسا قسم کی د اسوق نه ده یو شیبان اک لکه دل او پاغه مطمئن کدل ندمي سا خمانا دا العهد المعقد باليمين او اواده چې په قسم مجببته شويوي دا صبح رکی اللہ وا د سباره کې الله غست د ټولو پ دا, دا صبح رکی وا د سباره ک او د کله تو ایکل الله اللہ پیغمبران علیہم السلام رولی گل نو داوا دیتی اغسطی وچی دا دین او زما دا شریعت بخبلو متنو ترسوائی او دیدین حقته تا بخلق <تصفيق> رابلی اگر چې دا کار دا مشکلاتو دے او دا لار دا زغو تکالیفو نڈک دا یو قول دا علماء دا دے چتا صبح دا دین رسه او دا پکم وخت کې ونه بعضي علماو دام لیکلي چې دا ادم عليه السلام د شان الله غبچيره وشتل نو دغه وخت کې دا واده وا اباظ علماو لیکلي چې نکلا الله دای رولې نو داواده واده دې تي وا. او داواده واده دا و چې زم ما دین بر سوي بازي علماء وي دا واده دې بار کړو چې یوبل تصدیق او اعلان بکوي هر پیغمبر تي ویلو ب ان محمد الرسول الله صلی الله علیه و الی وسلم هر پیغمبر نه سوا دا اغست هوا چې دا اعلان بکې چې محمد الرسول الله عليه السلام د الله پیغمبر غمبر دی او نبی د السلام ن داوا دا غست وه چې تاسو به داوي چې الله نبی بعد دما دا پی غام ببرې خو خلکولهوي جه پس غوربل پې غمبر نشته نورو پې غمرانو پسې چون کې پیغمبرانو غمبرانو ن به یو بل تصدیق کولو. او دا بیوی چی اخیرنی پیغمبر برازی او د الله حبیب نا دا وادم وچی دیلو رسوا او دا بموائی چی تا سنا پس بل پیغمبر نشتا نو دا وادا الہ الالمین غستوا دخپلو انبیاء علیہم الصلاة والسلامنا دا انبیاء علیہم الصلاة والسلامنا اللہ دا وادا غستوا داعا لا اله الا الله لمين غسط وجه ماذا بي غامو دين با خلق لرسوي او ذيوب الزير بوركوي ذيوب التصديق ماكوي او خصوصا ده نبي اخر الزمان عليه الصلاه والسلام تصديق بكوي لَکَدْ أَوْحَى اللَّهُ إِلَى الطُّولِ پيغمبرانو ناغسوا چې زمما اخيرانه پيغمبر راشي نو تاسو دا غذر اټلو نو مخ کې مخ کې دا کوي لکد غ شانيات تاسو لګور مخ کې ډير ده سورال عمران کې وګورئ سلورم afar کې آیات دې یو اثيام نمبر دریمه فارقی سورہ عمران وګورئ یو اتیایم نمبر آیات مبارک وګورئ وا اذ اخذ الله اور آیات کاغ وخشیغستی والله میثاق النبینا کلا کا مضبوط وعده پیغمبران علیهم السلام نا لما اتتکم خامخاغ در می کو تاسو ته زما پیغمبران علیهم السلام من کتابند کتابنا وحکمتن اود حکمتنا هيلم مدر کا پو حم مدر کا پیغمبري مدر کا ثم جاءكم رسولن بيراشتا سوت سما خير رسول عليه الصلاه والسلام مسدق كل او معكم او تجديكي ذهغ كتاب ون دين چتا شرد نو زما ټولو پېغم ما سرهواده او کوله تؤمن نهبي خاامخ ایمان برړي پدی خییرنی پیغمبروانی ولتن واللهتن سرورنا او خا مخام مدهتهنو شرت بې کوي دا واله د جاغستې د ټولو پې غمبررانونه تیو جنا کم علماء چه وی سوچ منه قرآن گره سوچ کتاب ده چه خزر علیه السلام وفاد ته نو تایاتم ده دلیل لی وی گوره کچره ای جو اندیوه نو ده دی, دی وادی مطابق په بدر کې باغا مدد دپارا سرگن شوه وی پا احد کی بسرگن شوه په پا غزو خندق کی بسرگن شوه او د توایف په غرونو کې چې د الله ز حبیب د بدل نوینه بایدې هغه کې براغلې زکه وعدې کړې او انبیای خپلې وعدې مخالفت کړي کا هغه ژوند دی و نو بیا په موکو کې د الله ز حبیب سره لاس پلاسې جنگې ده لا تؤمنو نبیه ولا تنصرونا چې خامخا ایمان براړې پدې اخیره نی پیغمبر علیه السلام Quan خام وَ تن سرُنهُ او خا م خا مد نُ سرت بك قالَالَرب بلَم فرمالي قرررتُم aya ت سوقرار کوزماافغம்பان وَخُْم قَبلَ مُكَا ظالكم پதி இر وadaزமா قالال نذ تُل بغمம்பان وَه مُسلام اقررنا ان لمغ اقرارك استا باخير پیغمبر به با ایمان امراړو دا وي مدد او نصرت بمکو قال رب العالمين فرمایلی فشهدو गवाشه وانا معكم من الشاهدين اعوذ يم تاسو شرذ गवा حنا لا اله الا الله ميندا د ټولو پیغمبرانو علیهم السلام او خصوصا د دې د دې پینزو د خصوصا دا امام قتاده رحمه الله فرمای مشهور مفسر ده او تابعی ده وای کا ماطانې یلو عن ماولونه والخرون و وَاِ برې دي د اولانو اخرانو ټولونه به تپوس کې یا بایدجو ده دوخه بر دي د ټول اولونو اول اول او اخ نهڅې تپوس په کي ماذا كنتتهبد تاسو دنیا کې د عبادت کول کو له پروې ګټېله پروتې مړی ژوند دی لا پروت پیری انسان او ملک فرشتي له ته عبادت وکړو نو کدیا والله عبادت دې نجاست ذریعہ لا عقد بل چا بندګی نو تباہی او بربادی دا او ایو خبره یاد شو دو واما اجبتو المرسلین زما پیغمبران راغلو دا غي د دعوت اجابت کړو نو فی اسالو ان المعبود وعن العباده یو بد معبود بارکه ته پوس کیږي چې نه چا عبادت وکولو او دویم به ته پوس کیږي د عبادت بارکه ځان دې استیټو کړي او پیغمبر نه کتل سپوږیږي په خبر روانه د عبادت طریقې خلق ځان هم جوړي نو کدا عزت ځان جوړو او متحد ځان جوړې نو د نبی راتلو دنیا ته مقصد سپاتې شو بیا قوتزان له س طریقا جوړه بل بزان له س طریقا جوړه نچا خدزان عبادت له او طریقا جوړه کا نو دا قبول منظورا ندا د عبادت بهغه طریقا وی چې څنګه پیغمبر خود نکړي نو د دې دو خبره تپوس بکیږي ذکر استو ایلیاس عل الصادقین عن صدقه چې در رشتینو نه دد د رشتیاو باره کې تپوس شي ع ک ولما یوج به خبره ځې کر کړي او کستاسو سوچ دا د سوچ کتاب دی چې در رشتو نه به تپوس کېږ نو د روجل به څنګه به سوالله پاتې شي سپوش په خبرهس ال سوقینا عن سو ریشتیا والاونه د ریشتیا تپوس کیږي نو دروغ والا بسو خلاص هي چې هغه دنیا کې غاډي وډه خبری کړي د ریشتیاو نه بدسته تپوس کیږي د ریشتیاو بارکه نو دروغجن بسو خلاصي کی ځکه سوادقین سوق دی انبیالهم السلام دی سوادقین سوق دی نیکان اهل حق دی وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ أَوْ يَاتَّقُوا أَقْوَامَهُمْ وَمِنْ آدَمَ بَنِي آدَمَ عَلَيْهِمُ السَّلَامُ مِيثَاقَهُمْ كَلَّا كَوْنُوا مَذْبُوثًا وَادَّاوُوا وَمِنْكُمْ دَثَ سَنَبَ أَغْسْتِوَام اے حبیبا ثنا ممکلک وادا استی چداکم پیغام دل میں درکڑے دا وګره خلکلر سے یا ایو الرسول بلغ بل ما انزل الیک اے زما حبیبا غدین خلکل اور سوا چتا ستا غرا لگی لشو دے وَمِنْ نُوحٍ نُوحٍ عَلَيْهِ السَّلَامُ نَ مِعَاسِ وَدِ ابْرَاهِيمَ عَلَيْهِ السَّلَامُ نَ أَوْد مُوسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ نَ وَدِ عِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ عَلَيْهِ الْمُصَلَّامُ نَ وَأَخَذْنَا مِنْهُمْ عَهْدًا وَمُنْدِرِينَ ہے ذوتی ر میثاق لفظ ذکر کو نذامیثاق ثانی تاکید ذذ میثاق عمل دپارا ها تا کی اے تکرار را ہے التیم وی و اذا خذنا من النبین میثاقهم بیاوی واخذنا منهم میثاقا غلیظا ددوی میثاق ددی تاکید او مضبوط واللہ اباځو علما ودا شویل چې نا اول میثاق هغه د الله د وحدانیت د اقرار بار او د دویم د انبيیاء د نبوت د تسلیم او مبارکيو همای څه شومې په شوې اقرار اول میثاق څه ده د الله د وحدانیت اقرار او د دویم د انبيیاء عليهم السلام د نبوت اقرار کول وااخذنا منهم اغست ومنددي انبياء عليهم السلامنا ميثاقا غليظا وعهد شختا ومزبتا وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد واله واصحابه اجمعين زه رحمان د ابتدار ناز موږ نوو درس بسم الله الرحمن الرحیم الرحمن اغادر مہربان ذات علم القران تعلیم ورکڑ د انسان تد قرآن خلقل الانسان پیدا کرد انسان ای باز مفسرینو لکلی توجو کئی او تاسو پستر گو ماشاءاللہ د انسان د پیدایش زکر رست کو تعلیم د قرآن اس کو دا دې توې ګوره پیدائش دې د pore نو کو قرآن دې نو استاد پیدائش څه مقصد دی کته د قرآن په علوم باندې روخانه نشي نو بیا خدای انسان د حیوان په منځ کې څه فرق نشتا بلکې کله انسان د حیوان د سکیږي په ترقي کې دې پیدائش نه تعلیم د قرآن څخه مخ کی کو چې استاد ژوند مقصد ګره داوی تعالی شداشر اے ار انسان اشرف المخلوقات نه دی سوچې د قران پانوارات او روخان دي د قران خکلي قاعده او اعمال غ خپل کړي دا په اشرف المخلوقات کې وي چا جدينا مخره الله اولائک هم شر البریه اولائک کل انعام بل هم ادل الرحمن غډر محربا نذات علم القران تعلیم ور کړه انسان تد قران خلقل انسان په دا کړه د انسان علمهل بیان او تعلیم ور کړه د تد بیان او د خبرو الشمس نور وال قمر به حساب د پاره د حساب دی انور الله راخي جه يو دبي اس پغمي روخي جي وړوي بیا پورشي بیا کمی ويلي تعلم عدد السنين والحساب چشپوې شي پشمير د کلو په حساب الشمس والقمرون وروس فگمئی بحثبان دپارد حساب دید انا لله من ایلی حلال ایم خیلی انورس فغمئی د حساب د فار دی ګره پنوار حساب کی توجه وکړه خوش شرعن زمو قمری د فغمئی حساب معتبر دی د دېس فغمئی حساب په جندل په امت باندې فرض کفایتی کچری ټول امت پرغه نټول به ګناهګار شي دیو جنګره مونږ نن معصومان وایو وای نه وای پیاوسا وای فروری اس پینګيري لپاره ویجي اسلامي میا شنوواله نوور دي په عاشقانه بادرو ا دا خبري پیژن ادا سي د غیر اثرات تي پمومگا چې مشران پښه وی دا پښه کته پوس دیو پودبم دل وی دا پاتی او د اسلامی میاشتو نم نوم ناراضي دا ز د کول چا چاچا ته ورځي وای ها غورदास د کولی صاحب زکه ضروری دی دیسره زموږه اوجته ډلېلا نو کومه ټولو هیر کو اوجه به تیرې په ته بنلېږي اوجه په موږ ټولو فرض د کنه دا کم شي سره چې فرض تړلې دا غي د کولم فرض وی دا غي پیجن دلم فرض وی حج په مالدارو مسلمانانو فرز دی نو کومه د میاشوی صاحب نو پیجنودی له ګورونا نو بس حاج بتیرش دې سره غوړې عدت مسائل دي نو د قمري حساب په جندل پمږه تا سسري دا پمږه باندې فرض کفایتي کوم مسلمانان چې پی جنې د نورو د ګنا نه واړه خلاص رزق دي سره زموږ د فرض روزې تعلق دی دې سره زموږ د فرض حج تعلق دی دې سره نور پسونو شلونو احکامات د دین ته اړلې دي اشمس نورو و القمر بحسبان نوار اوس پګمای د پار د حساب دی ونجم یاخد نجم نہ مراد د سوري وی ونجم استوري والشجر او دعوني بوتی الله على سجدي اباز علماء وی نجم ور وو بوټو تا وی ون نجم واړو بوټي او شجر ہټ بوټي یسجدان اللہ للسجدیکئی او هر شی سره دا غي مناسب سجدوی داونو دا سجدل و غری چې پکا ته په زمکه پروتیدا اونې اللہ لته بیداری پخواد خلکو دلیلت القطر بارکی او دروغ مشهور کړیو وې بس ليله تل قدر یو پړک ده اباده خلکو به خلکو ملوې چروا ته بس یو پړک شو عجیب وکتل ویټول بوټي پزمکه پراتو ده درو ليله تل قدر یو پړک نه ده دا لک ساتنی الله وی ليله تل قدر دا نوور پرې واتو نو تر سوارا خطو پوری وي اباي نو چمګ دي اپړک جوړ کوځل نو نقصان ورکو کو ګټه دا یو سات نه ده د نور پرې والی د سبا درا خطو پرې ده یا حتا مطلع الفجر دا ترګمی پوری وی چې سبار او خيجي اب عرش لاله سجده کوي خدا نه چې دیوار پروت دی استاد کورچتم کته پروت دی او نیم ټولی کته پرتی دی د هر شي نور انور سجده کوي دنورد ها شانس رسی کم سجد لازم دا واداو لی بوٹی اللہ لسجد کئی کمی چلائی ده شانس رسی ونجمو واد بوٹی وشجرو لی بوٹی یس جدان اللہ لسجد کئی اللہ دانګانی چې کته جوړ کوو به پورته کې جوړل وي والسما ارفعها او اسماني پورته کړل دي نه پورته پی دا کړې او وضع الميزان او خذ ذاتلا الله تعالی رالي ګلې دا چې انصاف سروتول کوي دوکاون کوي دا گی و وضع علم ميزان او خدي دتلام هي نا پوتول حکم کړه نن ګره معاملات ټول تقریبا نكثر سي معاملات زموږ ټول ګټو دي و وضع علم ميزان دتلا اللہ تتغو فی المیزان دا چتاسو سرکشی مکوی دا حد نتجاوز مکوی پتلکی واقیم الوزن او پورکی وزن بالقسط پاعدل او پینصاف ولا تخسر المیزان او کمه مخ وې پتل کی وصلی الله تعالی لا خیر الخلق محمد ان الی و بسم الله الرحمن الرحیم باب تحریک الرأسی وغد بشفتین عند التعجب باب دی پو بیان د خزول دی سر کی او داسی شنڈی را اختول او اغیبانی چکل گول پا وخد تعجب کی وبه قال حدثنا موسى قال حدثنا وهيب قال حدثنا أيوب بن العاليه قال سالت عبد الله بن الصامت قال سالت خليل لي ابا ذر اوي ما تفوس کډو د خپل دوس ابو ذر الله تعالی عنہنا دالو جلیل القدر صحابیو ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہو ادا ابو ذر سشے دے لقب دے او کنیے دا خپل نمی دے جند ببن جنادہ فقال دے فرمایتیتن نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مارا تذکریو نبی کریم علیہ السلام تا بی وضوئن داو دسو بومی ور ترونی وی اے وزو واو بان زمشی پیش شي نو دس لوئی اچھ واو بان زبر شی فتحشی وزو نو دا داو دسو بوتا وی سو پوشو بی بایا تا که زه پوجا আজি بلاسو چته وی د جلسې په شاعت وضو او دسته چ ووبانه پيش او زمي او وضو چ ووبانه فتحوي د دسته دیوبوتوي صحابي وي د الله حبيب تمه <ترجم> د <ترجم> او د صبراره فحرک راسهو الله حبيب سر مبارک خو و وغد على شفته حدیث شنو مبارکو بان ادا سے چک گونتے علم بولو شنو ادا سے کی قلت بی ابی انت و امی آذیتوکا اے صحابہ سا عجیب قوم ابو ذر رضی اللہ عنو امام ورتوی پلار می دیدتا سو نا امور می دیدتا سو نا قربان شي و لیسا تکلیف میو رسول سو تاو سا پریشانہ شوئی داسل آدابون سا خلافکار میو کو قَالَ لَا تَلَّا حَبِيْبُ فَرْمَائِنَّا وَلَاكِنَّكَ تُدْرِكُ اُمَرَاءَ اوَا اِمَّةً وِتَبَ اُمُمِ زمان پاس داسِ اُمَرَاء او داسِ اَئِمَّا يُؤَخِّرُونَ السَّوَلَاتَ لِوَقْتِهَا رُسْتُ قَيْبَ مُنْزُونَ دَاغِدَ وَقْتِ مُسْتَحَبَّنَا دغه پیغمبر علیہ السلام معجزه د یو په خوابدا سوه چې بادشاہان بیا دور نه کانو دا غي به شکل صورتهم د شریعت مطابق او بادشاہ و امامتی مور کولا اوس کوله بوسټو ورزي فبای کنا ورزیوله سوره فاتحه فبای دغه هغه زمانه خبره کوي چې به مسکول او خلق به د وخت نه سکوډو رستو کولوبه باقاعده امامتيبه اور کوله د مصو مسلو کو دل دا غي شکل د دي صورت دي قابلو چې ورپسې دي شوشي اقتضا دي وشي او اس خدا څخه دور دي چې مزنفي جنې نو ورزي ویته پداسه و ماراو ائ موغوري چې مزبد خپل وخت نه رستوکاي قلت ما وې فما تامرني قبان تا سماتهڅ کمم کوي قالله ص سولاته ل وقتها وي مس خپل ووق خک ا خوې ر کوئ ت چې تکور کې پټ مخ په خپل ووقت ک چې کمې ووقتي فنه درکته معهم کدي بعدشااهانو سردي مزرا غیر کو فسوله نو کا ولا تقولاً ندا سمووا سوتو چې ما خو یزنځانله مسکړ فلا او سواللي لزوز د باه تادا اللہ حبیب گر امت تد بچاؤ سورخ کلی طریقہ و خیلہ و ایکی او بادشاہ دے او مزد وقت مستحب نرس تو کئی نتیم اخ کیوکا اس کا غصر نود رہ گئی امت کے توڑ بازی رو جنگو نم بجوڑا ہوا اس لی اگر پسے بدرے گا امت تو لی دو ٹکڑے کې نن خوزمون دا هر یو کوشید دا دا دا اومد پسنگا ٹوکڑے که وزمون بیو ڈالا جوڑو اما بام سجندنی اولی چی غلق راپسی زند آبادا مرد آباد وائی دی حدیث کی گورا سورا مسلی مونگو اتاسو لما خیلر آلی مز پاول وقت مستحب کې کول امام کا چری مز دا مستحب وقت نرست کو نو مسلمان دے زان ته یا وازی اب یاد دے امام سرموکی نو ده مستحب وقتا جریم ورو منت او ده جماعت هجن ورو ادا مسله چې فرض کم دی اگر چې د ایم اختلاف ده خو جمهور دا وای د ازان له فرض شوي سره سره شو ايسره نفل شو اگر چې د ایم او سره اختلاف وکشتا دغه مسله دارا ادي کتاب راغې چې عمر او سره موافقت کو چې ګنا نه بوښو رسټو کړې خدا موسیو ورسره نه کې نو اختلاف رازي چې ورسره کې نو سره زي اتفاق رازي ځکه په اختلاف باندې فتنه رازي نو یو اختلاف م پیدا کوادي کې نام راغې د تعجب په وح کې سره سر خذول شي د الله حبيب د تعجب د وجه د صحابي تاسو کو سره او خذول و شند مبارکې چې کې باب ذو الرب الرجل يده على فخذه وعند التعجب اويش باب دې په بیان د دې کې چې اوسړی خپل لاس په تون تر افریږي د تعجب په وخت یا بلا سوجدا ندیو وخت د تعجب د وجې نه داسې وکړ وبه یې قال حدثنا يحيى قال حدثنا النسوان عقيل بن ابن شهاب ان لي ابن حسين ان حسين ابن علي حدثه عن علي رسول الله صلى الله عليه واله وصحبه ورسول الله عليه الصلاه والسلام ثرقه دش پیر راغ له دویتا وفاتې ماتا او فاطمه بیبي رزي الله انحه تا بن تنوي صلى الله عليه واله وسلم چې دا نور بيبي او د نبي كريم له سلام دش په تهجد د پاره ورته دروازه او ټکو له لا تصلو تا سموشن کوي قتوني ماویللی رض الله نو یا رسول الله انما فونه عند الله زمونږ نفسونه د الله سرذب او د الله په اختیار کېدي فدا شاع با نه کلی چې خوښشي چې موږ د خوب ن را پورته کې باثنا نومره پورته شو وَيَفْعَنُ صَرَفَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وآله وسلم ذال الله حبيب واپس لاړو ولم يرجئ إليا شيأن ماتس جوابر نکوه اید الله حبيب لاړو ثم سمعت بهم وارد وهو مدبرن و ايشا کړیو زموند او دا علی و دا فاطمی رضی اللہ تعالی عنہما کور دا اللہ دا حبیب دا کور سر نزدیو یدربو فخزہو اے لاسخ پل پتن تا نبی ریسلام و راشو تعجب تا وجنا او یقول دا وکان الانسان اکثر شے انجدلا او دا او دا انسان دیر زیاد سیزون نہ جگړمار دې هر خبره کې جگړې پر زونه جوړي او نور سیزونا نور مخلوقات جگړې نه کوي ته الله حبيبي تعالی اسمع مبارک پتون تراشول او تا جبد وجيني وي وکانه لنسانو اکثر جدلا د وردي کې پتون ټکولم را لذي فضیلت د صلات الليل او نبي عليه السلام ورته خپل خپلوان او علی رضی الله عنه خپل نور را پاسولا وې کدا او ذات تهجد لوی فضیلت نوي نو نبي عليه السلام بوله دې دروازه ټکولا خدای او لوی شان کم شي چې پچا هوغلېږي اې خپل بال وسکې را پاسه ورتا ادې کې اسباد د مشیت د الله تا هر شی د الله په ارادي اولی وي اولي رضی الله انه دې کې د مزند منکي دوه زر نه پیش کړي بلکې اوزرې پیش کو چې قربان دا موږ ته اوزر دے په سلام او چر را پاسه نور پاسو د الله حبيب صلى الله عليه واله و سلم را او رااپ شو د پاسې د لر زیلاان وي زرا پاسې د موسترګېې مګې نو د تاج د ی شانم په کې مونږ ته او دا بهویللی شو چې د الله حب د تعاج په وختې خپل لاس مبارک خپل پتونته راچولي دي وصل اللهال الله خیر خلکي. محمدنا علیه و اصحابیه بھائی الہ العالمین زمون د ټول وختمه په ایمان کې امین یا رب کریم وختمه په ایمان کې الله مونږ ته زمون والدین او ته اصول فروع ته مشایخ ته مړو ژوندو ته حاضرین او غایبین واړه او لې ګناهونه معاف دوا ورای سمره بیمارانی دی الله تو ورته شفای کامله عاجل ور نصیب ک زموږ د درس مرګورو کې بازي بیمارانی ای بازي کورونو کې درسې بیمارې دي چې غریبانان پریشان دي مونږه تاسو ټول ولولې ته دعا ترخاص کړې الله پک مخل کو چه اسمان او زمکه یو شی یو استاد رحم او کرم نبه غیر بل سلام رشتہ الله تی دا مشکلات ختم کی او تی بیماران او تشفای کامل عاجل اور بس وک الله کم بیماران د کورونو کی ہسپتالو لو کی او دا غی غ نور وارسان سبب پتہ نه پویگی الہ العالمین الله تی مدد او نصرتو کی الله موږ طول لد سعید تو بی توفیق را کی. او زموږ د بدو اعمال <سؤال> او ګناہوں د وجه نه چې کوم عذابونه په موږ راغلي په خپل رحمه او کرم پور تک الله د خیر په قدر ضرورت باران په موږ راوره الله د خپل رضا کارونه زموږ او د خپلې ناراضګۍ د کارونو نمو الاله الا لامین او ساتي الله د چا اولاد نشته نکمل صالح اولاد ولورکي او د چا اولاد وي الله د والدين او دستر سترګو اخواله کي الله زموږ د درستا د امرګري لند لنسپيږي زو اران رازي الله سوکم جدي درس ته وګني سيته په مال او اولاد کي خير او برکات واچي رب کریمه دا څومره امهت نارينه زنانه دي دول ذ خپل کتاب اورې دواله جوړ کړه الله دا قران زموند پاره حجت جوړ کړي وموند پاره شفیع جوړ کړي ربنا اتنا فی الدنیا حسنا و فی الاخره حسنا عذاب النار